Feito pica-pau na madeira Vai picando, vai picando Venha conhecer Demolição Madeiras Compras e vendas de madeiras usadas Casa, tulhas e barracão E madeiras demolidas tá Pérola, tem o comprador certo Demolição Madeiras, fica na rua Madrigal Venha conhecer, telefone WhatsApp 999 126859 ou 997 18 52 30 demolição madeiras será um prazer atender você o meu desejo acendeu e no frio da Soidade Venha conhecer Demolição Madeiras, compras e vendas de madeiras usadas, casa, tulhas e barracão e madeiras demolidas. Pérola tem um comprador certo, Demolição Madeiras fica na Rua Madrigal, venha conhecer, telefone WhatsApp 999126859 ou 997185230, Demolição Madeiras, será um prazer atender você. O meu peito quer e chora a solidão Venha conhecer Demolição Madeiras compras e vendas de madeiras usadas casa, tulhas e barracão e madeiras demolidas derramar, Pérola tem o comprador certo Demolição Madeiras fica na rua Madrigal Venha conhecer, telefone WhatsApp nove noventa e ou nove noventa e sete dezoito Demolição Madeiras será um prazer atender você venha conhecer Demolição Madeiras compras e vendas de madeiras usadas casa, tulhas e barracão e madeiras demolidas Pérola tem o comprador certo. Demolição Madeiras fica na Rua Madrigal. Venha conhecer. Telefone WhatsApp. 9 99 ou 9 18 52 30. Demolição Madeiras. Será um prazer atender você.